ta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 tja i apim hakon si duhet në agjerim, në ledzim të Koranit, në falën e namazit si duhet e kështë më ratë. Pas të gjithashtu, është përmenur se një riu për të konsideruar fitim ta në Ramazan, duhet të del i falën nga më katët, dhe kjo është sfit në vete, që përbesimtarin është një brengë,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 e drejtë për rritë e pranimit. Po, lodhja paguat, njëri shpërbletë për lodhja, po nuk më të më bërë shtetë më të më lodhja, se nga është pranuar. Allahu Gjalluala përmend në surën në ngashje, se ditën e gjukimit, Allahu në ruaj, do të këtë njerës, do të këtë personat të atilë, që? Në ftyra do të jenë të lodhur, jenë lodhë të punu. Mirë po, Allahu thë tësla nërën hamje. Njërë pa përfundimi tërë dhe tjetë ku, Allahu nëruhet në zjarë. Ashtë e vërtet e milodh, edhe vëllahi, duhet të kejmë mendim të mirë për Allahun e madhë, për Allahun bujarë, për Allahun e mirë që e kemi, se Allahu dhëtë nëjë pranë adhërimi të tëra. Mirë po, nuk është kemi aftushme. Duhet kemi e ndë brengë. Në zonë si mirë, studenti zelëshëm, ai që e ka brengë suksesin, këse ka nga të atil që nuk e ka në brengë suksesin, po kërë i sukses, i këzot, po dështaj, fat, shala, do futëm në provim herën të të të dhe kële. Nuk është për te brengë e madhe, pranimi apo mas pranimi, sukses aso apo mas suksesi. Nuk du të imit atil, nuk du të imit nga muslimant e zelëshëm, që e ka në brengë pranimin, Andaj, studenti i mirë, para se të futë në provim, e tërbre nga tjërëse, a thua valë, qëfar pyjtët do t'i bje profesori. A do t'i janë nga ajo pjesë që e kam suar më mirë. A thua valë, do t'i kujtuan përgjigjet gjatë ledzimit të pyjtjeve. A thua valë, do t'ket mundësit të ija përgjigje për mbledhse të sakt konkrete në pyjtjet. Kjo është bre nga t'i, para se të futët në, përvejmë. Kur futë në përvejmë, ja i angazhuan me përvejmë është, bëm pjutje, lezëm pjutje, krymë përgjigje, për fundoj kua, den nga përvejmë. Bren nga ati, kur den nga përvejmë cilashtë, është një bren që e preukupan, nuk e len rëhat, a thua val, a kaluva. A thua val, po nështë da kam, kam kalu, po si kam kalu, ma zval, kjo lan, do të ma prish, në tërmesatarë,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 Apo Allah në, në ruët dhe t'a ullë. E kemi pas në të mesatare për shambull kache-kache, por t'ashkyra ma zonë, është pranu, po me përmenu të dovet. Kaluse. Poveç, dikur sotë, o, veç po, e bletit kaluse, poveç. E prilët në të mesatare. A e dinë që ka do tëtë me prilët në të mesatare? Me e nëmvlerësu dhe me devalvu mundin e madhë që e ke bërë më herët. Ke pa dëshim se, nuk është e letë për një musliman apë musliman të zelëshëm. Aliju radi Allahu anhu gjithashtu një thënjë thëtë se ashab të pejgamberi sëllallahu aleyhi sallem praukupoheshin me sinceritetin, praukupoheshin me veprën deri sa e kryonin, pa se e përfundonin veprën, i tërë praukupimi, e tërë brengë nga tyre ishte se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 do shpërblehemi, nuk është vetëm kja, por, kemi një gëzim të madhë, se në qovë se Allahu Gjallawale e ka pranuar këtë mund të kaj, i ka dhe një not të mirë, një vlerësim të knathshëm për neve, kjo do të tëtë se ne jemi të devatshëm. E nëse ju kujtojë, shkuën në ruar, devatshëmëria ishte qëlimi kryesor që ne e synuam të arrim gjatë muajt Ramazan. E Allahu tha, atyre që u apranej vejë prat, ata i konsiderit të devatëshmë, ka se Allahu pranën nga të devatëshmet. Shikoja sa është e lidrë në goshtë pranimi pas Ramazanit me tër mundin që e kemi bërë gjatë Ramazanit. Nga se emrua si përbashkët, i mundi gjatë Ramazanit edhe i brengës e pranimit, emrua si përbashkët, qëllë është, inëma jetë e kabbelu Allahu minë el-mutëkin,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 i dërgan diku i të qka. Je, je në shtetit e përrendimit dhe dan me i dërgu familjes të ndë të hola. 200 aro, 300, 500, 1.000, sada që t'je për në në cia. Dhe në në në cia të pare që t'arin të kë familjot nga se ju duen shumë, qëfarë bën ti? I dërëzona të, do i gjunë, impostat ja edhe më nuk bën gjale pse unë i lhudh atje tash duhet më shku ato a bën kështu jo prato ti në shkruan i dorzon pyet a je i sigurt a duhet ende diçka an rregull kur arrin kumun të thirre kur mund ta dim se kanë arrit interesuar vërtet për një grosht të hudhash në këtë donia që nëse humbin tek e fundit kompenzohen tas aq kur ekemi dorzuar Amazonin Allahu xhelle ve ala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 A ti fort ambientia e panja Ramadan të e për një Ramazan, të cilin ne çoft sa Allahu e ka pranuar. Atë kjo do të thot se ti je nga të devotshmit. Kjo do të thot se Allahu ti ka falë mëkatet. Kjo do të thot se ti je nga banorët e xhenetit. Saosh këra antëmponim. Apo që mi kry Ramadan hey shojtur tham dashkoj. Jena lod pak po el hamna çikritem a do të më, më thon. El hamna çikmi kry mir po. E kemi atë ngolë e nëse kemi kryhin e punë më Ramazan mirë, ka dalë, do të përcilim gjendjen të ashtë, shikojmë, a është pranuar apo nuk është pranuar. Andaj shikojmë në ruar, djetarët tonë, Allahu ishë për leftë, e në munduar që, në gjdo apë në përcilin në rrugën tonë dhe të Allahot aso gjelë, edhe kur bjefja për Ramazanit, në kanë folur, në kanë sëruar, në kanë, në kanë shtiluar këtë temë dherën pikën e fundit Dukën e mësuar se si ta agjërojm, si të na folen mukatet, si të lexojm Kur'an, si ta kalojm kohën më smirin në Ramazan, mirpo kurt po kur fundon Ramazani, ne ka mësuar edhe si ta përcjellim këtë muaj, si të brenguashme për pranimin, duke përmendur disa shenja. A kto shenja që më rëndsi? Nuk e përmendur disa shenja serioze, të drejtë për drejtë të cilat dëshmojnë se filonit për njerëzë. Filanes prej motërë e muslimane i është pranuar a gjërimi. Normalisht, këto në shenja që duhet t'i gëzojme në qësë e shfaqen, garantojnë dhe në masë të madhë se është pranuar, adhëpse konfirmimin kresur për pranim nuk mund të amari këtë botë. E marim ditë e takimit ma laun e zogjenë. E lësë Allahën e malë që ditin e takimin ma Allahën, të gjitha vepra që i kemi bërë nga punë të mira nga konfirmuan se si janë pranuar. Kanë shkuar në destinacion e mirituar. Kanë shkuar ku duhet. Në regullë është të besimtar. Cëtë e në këto shenja shikon në ruë? Qështë të diën? Pa i prani vetë në disa për tjene. Dikush mund të tëtë po e qka u gjështë që si kam këto shenja? Vështë të shpranë.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 të ja dëshmash Allahu ta zho gjell, se kjo Ramazan kanë dikuar të këti, s'ka qenë një barë që mezi kemi pritur, ta hje kemi ga supët, por ka qenë një, një, një shkoll, ku kemi mësuar dhe kemi kaluar, e kemi dhëmë provimin. Cetën këtu shenja? Djetëtër t'i kam përmën këtu shenja, si kurësia cikë, e në të shumë ta,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 Nuk i kthehet në mëkateve që është penduar nga ato. A nuk i ka thënë gjatë Ramazanit, o oh, Allah, më fal. Me çantinë di oh, e ditës së fundit, a ka thonë Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa fa'fu anee. A ka thënë valla, ti je falas, e dën faljen. Andaj më fal mua, a nuk e kë thën kështu? Po mirë. Për çfarë ke kë thënë kështu? Pse duhet kë pse të më thën vetëm? Të tha pse ke dosh të penduosh të kallavxë lewala. Ti I e munduar të isin i sinqert, i munduar i sinqert, Allah, të ishte i sinqert për Allah ose me të vërtet dëshën falën mëkatet. Shansa është pranuar kjo kë kërkesë është nuk kthyesh më ato mëkate. Ai e penduar nga shikimin e ndaluar, mos e thëm. Ai e penduar nga keqpërdorimi i gjuhës, ai e penduar. Mos e thëm. Mjafto përgojem, mjaft më nënçmim, mjaft më për buzje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 i ndinë si begatia Allahu të azotit. Nuk i përdor për të mburë para njerëzve. Nuk i përdor e, për, të, për të kënuar para njerëzve. Se si e kaluat jo dhëditsi fundet, dikur të për Allah isha më punet, Allah jo më zvet, une e shë qërë zotit, fallua, gjëraje, le zë kuran. Ma, mos ish palas punët e mira. Ato ka shku të ka Allahu gjëlle u Allah. Le të mbetin sekret mesteje me zotit. Mos ish palas deri sa mësë t'i shpalos, zoti i gjithësis, bitën, kur këmë e të shpërli për to. Elhamdula, jemi munduar ka pak, Allahu na faljtë, jemi munduar, nga pak aty, nga pak aty, po, nuk ka qenë në rështë kemi pas, po, se a pa po, Allahu na faljtë. Kësu du të mësijet, besimtari. Më Mohamedi sallallahu e se më tha, as kush për juve, nuk ka mundësi që përmez vepreve, të fitën gjënetin. Me që ka fitën me thera? Jo, vejë pra të janë shkak për me hinë gjënet. Por nuk janë qëmimi gjënetit. Nuk mund me blejë gjënetin me, me, blej me azë zë. Por, Allahu Gjellewala ka vendosë që rëbëve ti të jabë gjënetin. Allahu e ka kriu gjënetin për nërzë. Por duke pasë për asyush se ju të gjithë e vlerësojnë këtë begati. Ju të gjithë punojnë jëthë. Ju të gjithë e kantë njëti në dërtë.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 i ka pas mëkat të faldura, më nësë kishtë të mëkataj. Me gjithat, Allahu Gjelle Vala i premtaj, se të gjitha i ka të faldura, edhe në qësë eventualisht bjen në ndonjën nga mëkat të vugla, nga së shniri. Me gjithat, me gjithë këtë privilegjë, me gjithë këtë pozit që kishtë të këllahu Gjelle Vala, shkuat në ruar, falaj, dhe i sa, i, aje është në këmbët, i fru është në këmbët, nga qëndri më i gjatë në këmbët. Aje është e i thënë të, oj, ndërguar i Allahot, po të Allahot i ka fahë lë mëkatët, qërës tërkjë engajëm, qërës tërkjë adhurim, qëfarë të i ndërguar i S.A.S. efele e kunu abdën shëkura, aftë, unë sërë që ti më rabë falëru, dhe Allahot qëllë dhe bale, Sa begatitmi ja pa Allahu xhallahu ala. Ku është falënderimi? Ku është mirënjohja? Ai tan ndihmë vetëm gjithmonë. Me tëra ndihmën që e kemi bër, jemi të mungktë Allahu na fal. Allahu na po sprunuar. Kjo por ulë. Kjo thyrje për Allahu xhall këndjen se Allahu ka begatuar ndihmën sa për neve ne vetë. Nuk mund të bëjmë asgjë pa ndihmën e tij. Kjo është një shans se Allahu ka pranuar. Po njëri u dihet i kënaqur. Ne kanë bërë shoqëri, qe njerëz të thjesht s'kan bënë nenchmë njerëz për buz njerëz. Ja kta shkëlet. Kur e Ramazan nuk bën asgjë, nenchmë për buz njerëz. Kjo kë nuk është e mirë. Allahu Jellal u ju konjë të kompanjersa. Ka vepruar, ka vepruar, Allahu është t'u marrë me to. Nuk kemi na gjykas të njerëzve. Në mirë me vetan ton, Allahu na fal nëve. Allahu nai pas pranu. Kë djuh, kë thyrje, kë ndjen e brënshme për Allahu Jellal uala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 do që e përmand për anjëshve. Dhe si tilla ato ndoshta tek njerëz i kryejn punë, lavdërohet, krenohet, por devalvojn për të merituar që në bazë të atyre veprave pastaj të shpërbëlet tek Allahu xhëlal xelalu. Prandaj këto janë disa shenjat e shkurta që dëshrova në këtë pjesë të bëj një përkujtim vëllezër dhe motra që tetëm nje kësaj brengje. Jo na të kuptem që e, Allah, do të demoralizuar me dëshpërim jo vallai, duhet të kem mendim mirë për Allahun. Allahu xhelalul azh bujor i prandimit tona. Po jo, jota ime neglizhen. Onë kriva, tash let bë zoti me të çka don. Ja ndër kasoj. Po e kriva, inshallah do shpeshaj kam dëshirë çà. Po po veç parsela. Parsela gjendjen. Parsellën ku ka arrit, di ku ka shku Ramazanit? Ti ku ka shku? A ka shku dinjë java, dy java sa, sa është ai?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 dhe dhe dhe valvan. Parë mënda, nësë Ramazani është du kongrit, i vlerësuar, dhe e kala gjellewala, për njeri u me ve për të këshia, me përmendje, me mburje, me mëkate, me sëmbrapsje, dhe valvan, dhe valvan, dhe valvan, kër shkën të kala gjellewala, pa vlerë. Ska me të për tjë e zhipë. Pse? Nga se e kemi konsumuar, e kemi hargjuar gjdo vlerët e ti, pas Ramazanet. Ne ruane Ram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 Këtë nuk ka kalkulem numrë ashtë që u përdojni. Miliarda, triliona, e kësë, e nuk, nuk përmenën këto. Dhe që ka këtë tjetër. Të të nuk këtë tjetë dërt, au pra nuk, qëmimi të i shka që lartë, po vëllohet. Andaj, ta menagjojmë udhetimin e sigur të Ramazanit dhe ta ruajmë vlerën e ti, që të nashë përblenë Allahu shumë për te, do kë kujdesor do kë ruajtur për veprat tona, për fjalat tona, për çndrimet tona pas muajit Ramazan. Allahu i është përbleft, ju pagu për çdo mund. Na mundoft Allahu xhallallahu ala çtë jemi më të mirë, më devotshëm, më sjellshëm, më të kujdesshëm, më të thirr, më të, të përulur për Allah xhallallahu ala pas këtij muaji. Keqsin e këshill që ishte domosdoshme, e di që tash pas Ramazan flitet shon për këtë, po duhet të flitet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 shenjat që kanë ndodhur, shenjat ekzistuese, shenjat që pritet të ndodhin. Metoda më e saktë e trajtimit të shenjave të kiametit dhe konkretizimit të tyre në botën aktuale, si dhe sqarimi metodës së gabuar dhe keqkuptimeve. Kiameti është katastrofa e madhe, është bëma e madhe. Të shtunun nga ora 21, shenjat e kiametit me Hoxh Ismail Bardoshi.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 ositë e sinqeritetit në mes të krizës mos haroni në ditën e çdo të, të hënë ora 19 me Hoxh Enes Goga në emisionin Qelësat e Mirësisë në Digi TV Rruga drejt Allahut Një emision që nxjerr në pah elementet e rrugës së vërtetë të rejtë realizimit të urdhrave të Zotit, një rrug në për të cilën kaluan karavanet të shumët atë njerëzve punëtor, punaj të cilve ishte besimi pas të rëdhe vepra e mirë.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 Në PIS TV Të mërkurën në broma në PIS TV mund të ndyçti Ora 9.10 emisioni në kërkim të adhurimit Me hoxën Enis Rama Allahu Azogjel nuk ka nevoj për neve Ai, Nuk ka nevoj për falërimi në ton Ora 20 emisioni kam një problem me xogjin muhamed dermaqu allah zot me kulli jan minkum shir'atan w minhadza oran 21 kuran me titrim ne gjuhen shqipe wash shamsi w wa duhaha nan diçni te mërkurrën patem rezervuar për të përcjellur deri tek ju një mesazh, një këshillë që më së vërteti është shumë e nevojshme dhe shumë e rëndësishme që të bëhet pas muajit Ramazan. Ky era është për disa shenja për më të zëvë çdo besimtar dhe besimtar mund që të ë din din mës të madh se çfarë po ndodh me Ramazanin e hynë. Në çfarë rrugë është duke shkuar? Çfarë udhëtimi është duke bër? A është në destinacion të duhur apo ndoshta ka ngjitur diku në rrugë? E kështu me radhë. Do të ç'e interesojmë për Amazonin ton. Ek jemi po asojer, i mi kujdesu për ta tërdhu që të kujdesim edhe për kthimin e ti. A po shkon mirë? Si po shkon rruga? Gjithë ato ne mund t'i rregullojmë përmes rregullimit të, për të veprave tona. Kjo periudh tash Këpjes e këtje emisioni është e dedikuar për pytja dhe inkuadrime. Dhe kemi telefonatën e parë përsonë të. Ordeni. Salam alaikum. Aleikum salam wa rahutullah. Në da është Allah me të voni pykje, shemën dhe rrët këndeshtimet, si gjendë dhe më dhe familje, këtë në fare fest, e këmë vrejt, shemën dhe më mu, as nuk i pengaj kur gjë, as nuk gja unë zohu dhe në, Monona me kriobligimit e mija, ty kriobligimit e si mija mirë, jesha me kry na i sfinetje, na i sartabotike i felit, i shpodent, i kekshtë, i kekshtë, pa dhe mja së arruf, edhe mësë ma sërës e dija e këratko të të tëshit së përtash, ketja api argumentët qësë qësë qësë qësë qësë mja të mija të simbaziva, mi si jesë simbazme nimi temë, sajë qësë në kur kushë mja vonune, jamu timos venim me dietorë si bashkeqëndsat veç kur ndajtojn bon problem thosë ç ç nga i fari të boku me diçaj të voku apo voku rjehet e to do ta ricaren u vallë e, e qartë vëllai allahus problem të qartë të qartë shumë e uh, pyti akti vëllau me të vërtet uh, për mua nuk është më pyetje po është një sqhetsem që me të vërtet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 Pse vajzë e saj nuk po delë si kurse shohë që të saj, pse nuk e ka endë ndë një mashkull, pse vajzë e saj endë nuk pina alkohal, shqetson prindrit, fatkecisht, Allahu në ruajt nga kjo përmbyse e kuptimeve, Allahu në ruajt nga kjo prishje e familjeve. Një djali rihi, nuk dënë me koni keqë, nuk dënë me vjedhë, nuk dënë me mashtru, nuk dënë të korruptohet,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 nga flitësiret e ndryshme që kam përshij, fatë këtësisht, familjet, e, e, e vendit ton, nuk dan tjetë nga ato, dhe mu kja, dhe mu aj, përbuzën, nënçmuën, dhe nga kosh, subhanallah, po të ishtë nga armeqt, nga armeqt, do të ishte e tepërt, të nënçmuën baba i vetë, të shkelmën baba i vetë, këra është torpë, dvaj, halli, përda që bojnë kështotë, Vëllahi, mjera ta që talën me besimtarët e me besimtarët Mjera ta nga dënimi Allah ota Zohjel E kemi një thirë, vazhdojmë për sëri Urnëni Selam alaikum Selam rëtullah E kam vazhë një bëdjët Një bëdjët një bëdjët Po E vëdëshirën ka dëshirët nëgërë për më më bëlluë Po A e kompër ju me reju dhe në thomën vëllu apo të pringë të pritje dhe kaxë? Në regull, e qartë e merë përgjën tashin shalat. Në, në atë me mirë. Andaj po them që ato prindë. Që spaku, spaku, fëmive të tyre nuk kam pas mundësi të afrojnë edukatën e mirëfil fëtare. Prindë të kanë obligim që fëmija kur i banë 7 vjetë me e me obligume namaz, mi thonë gretë të e falu, kur t'i bënë dhët vjetë, a i thmi më dhëtë më falë, kur t'i dhëtë më më sukshëtë? Prinde! Gësa Allahu gjellë lewala t'ka ngarku me këtë obligim, Allahu t'i ka dhëru thmit në manet, dhe Allah i komet vetë Allahu për këtë manet, kur t'i ka falë thmit? Kur t'e ka e pa t'djallë? Kur t'e ka e pa qi? Kur t'e ka falë?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 E këmnëncmu valla. Ja hija xhamin pe kokas. Nuk e lejsha me shku në xhami. Mir për ti joftë. Mir për ty e për ty e për a mirë për juve. Të cilët pengon nirabta Allah xhallahu ta nshruan Allah xhallahu. I, I përbuzën njerzit, i nënçmujnë njerzit për pararsuje. Vallahi për kurxha. Përveç se kan thonë rabbi Allah. Zoti është Allahu azza xhall. Përveç se kan thonë qe ball duhet të nshruhet Allah xhallahu. Këtër opçi Allahu ka qafal, ka vendosur Allahu në mëdhru. A për kët arsye po i nencmonia. A për kët arsye po përbuzena. A nuk është, a nuk është kjo një një një një alarm serioz, se ni ni ni azabi madh, gjithë e kanë mundësi mund ta godit Allahu, na ruajt. Na na na mi Zotit tonë për ta. Kta rrbta Allahu ta zojel. Një të dashur ti, vallahi kush jam guç, vaj halli për te. Kush e aprik Rabbetullah ta zezu xhel, Allahu i shpall luftën atij. Allahu xhel le wala tha th men aza li waliyn faqad aza nthu bil harb. Kush ma prek mikun, kush ma prek te dashurin, kush ma prek te dashurin time. Kush janë dashën te Allahu xhel le wala, wa përveç europte e tij të ndërtuar. Përveç ata që falën e mbuluan, larguan nga amoraliteti. Këta janë dashën te Allahu ta zezu xhel. Allahu thot, kush mi prek ti spodon luftati po ti ke mundsi me menuse sumjet kurrja nuk gova kia kurrja mir po kurt kap po allahuala nuk ke mundsi me ishtatu allah na ruaj andaj o prend ti qe allahut ka ndërut kesh fmi nëse ti se ke krijo obligimin qe us duhet ne edukimin e ty ne fetar ti amse shfatjen ti amse gëzohun nëse dikush ja shtëpis ka msu edhe thuj fmi th sthan ma von halal se kët namaz e zdos ul me ta msu ti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 Salamu alaikum. Aleykum, Aleykum salamu aratulloh. Salamu alaikum. Kom ditititje për hoqëm. Po, pëtëm po, të gjojim. Nëse delë përshembu me hitë në mëndës në gërmi, dhe hilë në freskime, pimi kafe, asë gjëna. Qësë atë njëre? Nëse delë me hitë në mëndës në gërmi, dhe hilë në freskime, pimi kafe, asë gjëna. Po. Edhe pa. për shemb uliftarët se po i bajnë po restorane azi na. Po, po, është qartë. Selam aleikum. Kam alışë vetë në smira. Edhe ju. Një. Andaj më së zgjati si se kështem veti për pyetjen e parë që ishte, por dua tëmë të them që ti përkrahim, ti ndihmojmë në atyre që terrenve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 Uh, hoqë, për në vazë nake. Po? Për në vazë nake. A do të, të shame me urtë sahtume, apo ka më fa? Po, e qartë. Ka më fa. E qartë. Selam aleikum. Selam, selam. Pyta dhutë ishte, vajza një më dhe qara, do në më mbulu. Uh, vajza nuk e ka obligim të mbulu dheri në moshën madhore. Do të të kurhën në moshën madhore,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 në shkullë kamës më si i mos në e bajt, e banë për shemblë në rrugë, e banë kushka ndikonë për shemblë të afermet, nga njërë do në sotë mësotë, mirë me i ndihmu. Nuk do që të nënqmojmë, e e vogële, nuk banë me e vendosë, jo kështë, ndihmoj, anë i thujë, lëna që po ki qafë, se ki barqë, ka jere vendosa, së prishë mund nga njërë me hjekë, e kështu mëralë ti ndihmojmë që të edukohen në kryën obligimeve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 Selam aleikum. Selam. Si duket, ë dështoj lidhja. Pyetja e tjetër është me shkund freskim me pinje kafe. Un kët freski nuk po e di, do të ku është ashkart, qoftë në një restorant që ka alkool aty ose ka muzikë me zë të ngritur dhe alkoholi shërbet në afërsi, nuk ka hapsira gjona e kështë më radhë, pa dushim se besimtar duhet të largon nga këto vende. Duhet të largon nga vende kër shërbet alkoholi. Po në qësën dhe një uh, ambient i hapor, dhe, dhe dhe dhe dhe nuk ka përzirët për afërta, si kurse të këtë në një kap shtëgjer, dhe gruja nuk është e vetëmurë, është me burë nësaj, me vlanë nësaj, dhe dhe dhe në shënë familje, nga njer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 Amin Allah dhe juve. Me të vartet janë i të shkërqyë e shumë. Ndëshë e vetëm të ju falenderaj. Në publik se me të vartet janë i shkak për uvzimin e të rrjitë, të rrjitë, të rrjitë, të rrjitë, të rrjitë, të rrjitë. Allah e shpërbleht, Allah. Ju falenderajt shumë për zemërsisht. E Allahu eshtoftë të mirën <Allahu shpublehët>, të uaj. Gjithan dhe ku jetojnë popovit shtjiptar. Amin, Allah e shpërbleht, Allah e në rovët Allahu të shërbë lift. Py tjera dhe s'ishte, do tëtë me bu i fta në restoran. Nuk prish pun, që ose restoran do tëtë është rezervuar, dhe e, nuk kanë të e, gjerat të ndaluara të dukshme. Do tëtë e kemi e zru një sal, e kemi i ftu familjarët, nuk ka alkohal, nuk ka përzir e bura me grash, gratë e kanë vendin e vetë, burat e kanë vendin e vetë, nuk ka do tëtë gjerat të ndaluara, nuk prish pun. Nuk prish pun. Por tjetë i tjet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 se kohëra tjera, dhe tëtë. Kohë e fillimit nuk është si kurse kohë e mbarimit. Nga se kohë e mbarimit logaritet pjesa e tret e natës. Dhe pjesa e tret e natës, se i përket namazë të natës, ka një vlerë të posashme. Për enqofë se muslimani dhe muslimania kanë mundësi që namazën e natës të falin, në pjesa e tret e natës, dhe të dhe të binë mesajis me flejt, po shojnë pas taj, ngritën një or para namazit të sabat dhe fal namazin e natës, kjo është më e mirë. Por çu nuk janë të sigurt se mund të ngritën apo nuk mund të ngritën atë ku nga se duhet të shkojm punë pasën mëngjes, janë të lodhur e fal namazin e natës para se marrëm flajtin. I falin 11 rekate. Kështu i falte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, 11 rekate siç ka na ditë në Aishëa radhiyallahu anha se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk shtonte as në Ramazan e as jashtë Ramazanit mbi 11 rekate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 Selamu alikum, Hosh. Aleykum, selamu alhamatullahi. Selamu alikum, Hosh. Hosh, da sa në spiegim dvogën. Bis fa për nëma dheja që rrisin të mi. Pa, pa. Edhe po, po. po fa saj që dikosh këqirë, nuk po kam qërmeci. Që këqirë dikosh me hongërë pasurin e jetimet. Pa, e qartë. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كاينه تكسروهه تندرشمه 1 nga njurimet e ktura sprova esh te vdes nikush nga ta afermet Allah xhalla ualla that ulana bluwanna kum bi shein min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al anfusi wal thamarat wa bashar al sabirin Allah xhalla ualla that do si sprova ne veju me frik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 Nuk kurqë nuk nchimim as për buzë, as për burrin e saj që ka vdekur. Do chu fse e gjejnë vetë se kanë nevojë të martohat. Katëso gro kan nevojë të martohen. Nuk mund të mbetet, ajo ndoshta mbetet dhondshum, por kanë nevojë ka nevoj ka nevoj të martohat. Kanë nevojë për kujdestar, kanë nevojë për burr. Në gduta sikoj me sy të keq që u martu, se pas ka dorë burrin heq, hala suftu trupi burrit saj ajo. Jo, jo. Po gruaja e vë i prat katër muaj dhe det em ban dotat sikur thon tra xit për burrin e saj pas së periudha leuhet me u martu nëse gjin ose mosh disco kohe por nëse vendos që të mos të martohet edhe kjo është e mirë ti përkushton fëmijët e saj nuk do të përzihet me të huaj nuk doën që tash më të vjen një burr i huaj tia tek miet e saj kjo është ndershme shumë dhe kjo është shumë fisnike nëse këtë bën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dëgjonë çka thotë ndihmë kët rast So ash vlera e madhe, se ka shumë hadithe që vjen për këtë se un po e, e përmend një pyetje. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: Ditnë gjykimit, ju e dini shikojë ndruar se i pari që do të hyjë në xhenet është kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. As kush para tij nuk ka mundësi me xhenet. Ma di ai do të troket në dyert e xhenetit. Allahu akbar. Naina ummeti ti. Naina pasu se ti. Ju dën der që ai e kanë afër këtë ka neve. Ne duhet ndihemi krenar që jemi idhtar të Muhammedi sallallahu alai sallam. Ajë të rëket në derë të gjënetit. Meleku i autorizuar për hapin e derës të thotë kush është? Thotë jam Muhammedi. Meleku thotë jam mërdruar që mës të hapi as kujtë parateje. Njeri par që hi në gjënet është Muhammedi sallallahu alai sallam. E pas taj? Pasusë të ti. Umeti të ti. Kjo mnaçi më miteti. Allah na mëson me vërtetë si i thar dhe pasuesi Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) dhe me vdek duke pasur Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam). Ti do të shof Muhamedi (sallallahu alaihi wasallam) thot duke hyrën në xhenet një grua do thot në të kuptim simi me tentu më ufut Nuk u si fut para Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) në kuamësim më u fut para ti, po në kuptim simbolik. Aç ofra është me ri zbashku me Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam)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 e pas të e allahu në arruajt, sëpravuan me qëndërime, me amoralitet, pa mirë kjo martu, martau, bële kjo i fëtyrën tënë dhe kjo i burin tënë, mi po që të shuen të pamartuar, shkotje, rëa të tjenë, me gjithë ndërshme, neja ndërshme, me bura ndërshme, a nuk është këtor? Kemi një thyrje? Po, urnën e? Shëndetje, zërni. Po, po. Panë nërri, për gjitha to që i thad, dhe saun Po, A, po. Kam dëshien një vlerësim të juajnë me që ka pëntruvër plus edhe kam zënës të cilë të rarën e punës përkasi shtë rarën e mësimit po? e lanë ose shtë të të të të të të dalin për i punët, dalin për i mësimi për të ardhë bërë namaz lëmi se e vlerësoni këtë dukurit po. Po, po, po e qartë po. Ju falëmjes Falëmjes edhe juve, fal juve. Mshallah du të ameni vlerësimin tim për këtë qërësi ëh uh, and ai do a them që ajo gru e sfla erua moralin e saj dhe i përkushtoi fëmijët e saj ka saot madh si ka ku i ka ar punë që të jetë me Muhammed sallallahu alajhi wasallam në xhennet tonë çosë rrim besnik e Budherri ekste duke vdeq Budherri ishte nga nga shoqët e Muhammed sallallahu alajhi wasallam dhe gruaja e tij Umudherri i çnante koka dhe vdese Budherri Pas afti që bu dherri, pas një kuatë saktuar, muaviu ishte u dhëhes i shtetit, kërëtar, halife. Dhe i dërgojë mësit me kërku umi dherrin, për grua. Qëfarë thë umi dherri? Tha, me dë vërtet diken gjajshëm, se ti është përshirë me e këthyngë, njëri do më honë edhe, edhe me pozitë, edhe i devatë shumë, edhe njëri i mirë, gjitha i kështë e muaviu. Por tha, ja kam dhën besën e bu dherrit, se nuk do të martohem pas ti nga se shpresoj të takohem e të nxënet. Nga se gruja nxënet i takon burit të fundit që ka pas në dunje. Kemi një thyrje po thuat se është urgjente, po urnënit? Aja, selam aleikum, hod. aleikum, selam, rahumtullah. Dhe ishtë ta në do një pythje, nëse njeri ju nuk falet as njerë një, një të në vetë, oh. këm një që këtojnë i pështilet, natën e varët i pështilet,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 bën pjesë në rrongun e vrasjes, bën pjesë në në në në në rrongun e vjedhjes, shkatërrimeve që çajti bën pjesë. Më ka të mëdhash katrë ruse është me ngron mallin e timin. E fat ke si ndejmose ose kush e han mallin e timit mi xejti. Subhanallah. Udek baba kalon tokë, quhet mi xej lakmiçor, edhe fillon me asht y mejjen. Fillon mi amar atë. Kujt pijan, kujt pijan mallin? djali të laot tënë, a nukë të tërpë, kë jetimit, Allah u gjellawela thot, ata që në barqët e tyre kanë futur malë të jetimit, ta dinë, së në barqët e tyre kanë futur zjarë të gjehnemit, Allah në ruhet. Ndaj vaj halli për ta të së dhe të e keqë përdorin, apo e hajn, apo e uzurpojnë malën e, e jetimit. Pythja tjetër e, e, e radhës ishte, do tëtë, një shërem, një her cilën orarën e punës e lën për ta fal namazin. Apo dishim se kjo është një problem, do të thotë që kërkon një zgjidhje kolektive. Apo dishim, ganër milion orarën e punës është problem, se mund më dëmtoj punën. Mirë, po edhe me lënë namazin, namazin. Dhe me më shumë namazin. Ne mendojmë se duhet të bëjmë një zgjidhje këtyret me marrveshje, për shembull që mos me keqpdur. Nga një disa njerëz për shembull në amën të namazit fat keqësisht kanë dốtë dhe na pandejm këto raste. Në, në amër të namazit çka bojë? U shke vëllë me falë namazën, a i shefi thë, a i shko falën e së prish punën, i muslimani më do në qëshqia, a i shko falu, a i keq për dorë, namazës ga dhët minuta, a i këthit nësë dy orve. Kja keq për dorëm, pas e jam byllë derë në tjetë, pas e jam nuk kërshën masë, së kam e shko më falë, zbankë shto. Së të qovë, vazhdojmë, këtë e kemi dhe telefonatën e fundit personë, të urdani. Selamu alaikum. Aleykum, selamu alaikum o porque não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com ela. Tu és uma fonte de de fonte na minha família basta estar mesmo já se conhece. E talvez aí eu não sei acho que parece que não faz seja. Ela que é isto. É só um pouco confita na verdade isto tudo. É só uma confita mas vê se cola na sana është çelant atmosferë po po e qartë e qartë e qartë a po funen dash po po e qartë e qartë qart. inshallah më si të gjithë po po e qartë si alleh be amin selam ve selam allah anda duhet të them që nëse një musliman duhet të mësimë kur do të çtimi nuk duhet që për shembull ta këçë përdorim ë uh, vendin e punës ta fitojmë rrogën haram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 Namosin duhet më fal. Nuk bëmë në namazet. Andaj mendoj se duhet këtë mirë të kthehet një mirëkuptim, të rregullohet kjo çështë në mesin e do të thot mes pundhënësit dhe punëmarësit. Tek e fundit, tek e fundit atko që, për shkakun e rritur e kanë jashtë kus, e kanë jashtë orarit të punës. O po jashtë punës e kanë në orar të punës, po çfarë dua të them? Do njeriu kanë një rëdhel mufal, jomon. Dhe atko e kanë jashtë punës, por në orar të punës. Te gewonit sot une xumova ne or mungaj. Ne or sa ban 10 euro. Përshëmullosh 1 or. Po tham këso kur thimë sërën 10 euro, po 10 euro. Në rregull, tekmi 10 euro për rrugë. 10 euro 4 javë ka, 4 euro më aja për rrugën më pak. Sprish punën e dume on gher hallall. Merr më në vesh. Ne savje punë ve diç aty. Dhe më nevoj duë dy palt që ni lloj korrekcie dhe një lloj marveshje mes vete që edhe pun dhënsi. T'ket kuptim.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 Uh, një mesatare e këson natyrë që përmenat duke qenë të kujdesshëm dhe korrekt të dy palët nëse mund të sjell në zgjedhje adekuatën e këtë drejtim, qoftë në punë por edhe edhe në shkollë. Thotë uh, kam dëgju sa ajë që sfalet, pshtilet trupi i ti tij në var me xharpon, ja nuk ka që i pshtilet me xharpon, por padyshim sa ajë që nuk falet. Dhe vdes pa u fal ka më drejtë kokërcnim të mbar të kallogjëlla përta për, për dremtë të dhëmshëm edhe në varr por edhe në gjykimit nëse nuk din o vla, më fal mëso atë vëlla më ka vërtir më fal thjesht e bojn shumë të madhe pashtirbe po këto dova po s'po di mi dharë çotet vallai që të mësoosh njerëz ka ka 70 ditë di vallai kam dëgju për një plak 70 ditë ka nis më fal e çish po din kur do njëri mëso atë mëso atë fillim pak e ki problem gabon ka pak po shkon të mëso alham lamson Së ç'këçit të sm son. Nuk ka kusht të ke huën në fillim mëso këto vota. Mëso surën Fatiha. Alhamdulillahirabbil alamin, errahmanirrahim, Errahman, maliki yawmin. Ndofalo. Po nuk bë ditë të yatën. Mëso mëvon të yatën. Të priesh punë. Falemë Fatiha. A dhe më shkon ruku? Më shku atun ruku, ruku krys pak po di. Së ish të dimë po. Falëllah. Falemë sa. Mësou mu fuan gjasa. Nuk ka pa namaz. Andaj ndoshta, ndoshta ai që vdes pa namaz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 sot kam mundite shërbëjnë atë familje, të kujdeset për ta, sot kam mundsi, po nënën tjetër duhet të respektohet edhe unatë Allahu xhëlal xhëlalu. Njëse ata janë të pakënaqur, nuk doin kështu që, të a qërse që duhet më bëj sabër. Te ke fundit kunat e kunatat e kështu me radh, këta te ke fund nuk kanë nevojë më upërzinë jetën bashkëtorë të dy çifteve. Kjo grua duhet më rregullu punën e saj me burrin e saj. Në qoftë burri sa e, e kupton, atë burri sa duhet më për krah. Fatkesisht, në shumë familje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 Vlau i zirë, përrejme me vlau, dhe të gru e jam, që është të veshët, gru e jam, qëka të sati del, kjo është e jamje. Qëka do qëtë, qëka ma të e për, ju kene nevoj, ne regullojmë. Nuk kene nevoj me imponu, ato qëka është në këtërshëtë me finisaj. Dhe mënajse me, me dialog, me mirë kuptim, dhe duke luaj të buri rollet i si duhet, shumë problemi mundin me, me u regullojmë. Andaj po them, silët mirë, flet mirë, nuk bie Komo se dikush talçoni fjalë, kështu nuk po an dëgjojnë. Dikur të diçka kishte se keni mirë, e kështu me radh tikri punët e tua dhe adhuroj Zotin tënd. Kri obligimin te Allahu Xhellahu Ole dhe obligimin te familjes. E kush kërkon prej teje që ti të lëshsh pa apo të jeksh dorë nga ndonjë obligim te Allahu Xhellahu Ole, atë ai nuk dëgjohet ka drejtim. E as nuk respektohet, ngasë respekti maksimal dhe respekti primar i takon krijoja së gjithësisë Allahut azhajal e pas Allahu azhajal e ora pas pastaj respektojmë edhe prindërit edhe burrin edhe gruan edhe kunatin edhe virrin dhe koishin e këq që ka kam rrot këti respektojmë hiç por lëm nuk e kem përkundër të kemi knajsin por në radhën par, si e parë Allahu na shoqet. Dën respektin dashdokujt vija si pasojë e respektit tonë ndaj Allahut azhajal. Me çfarë kuptimi kam respektu kunatin duke e inu Allahun azhajal. Vallahi s'ka kuptim këtë kurrë ande Allahu Jellaluhu wala shbur ev zotion, nai ne obligor. Në respekt ndaj Allahu Jellaluhu, nuk ka mundsi asnjëherë me kriju probleme, me kriju mospahtime, me kriju konflikte, nëse njerëzit e kuptojnë drejtëkët. Por fat keq se si kur njerëzit e injorojnë obligimin Allahu Jellaluhu, edhe imponojnë metodë të caktuar të jetës, atëherë këtu mund të shfaqin konflikte, mospahtime të ndryshme, se one vërtet që shkom qef. Unë e ti jo që shpërkam qef, unë e jo ti që në gjys pa pëlqen, e jo ti që qo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 Çu sikathallahu xhelolja e bojëm. A ka thënë Allahu që ka thotë më qiu, çkaç kena më qiu. A ka thënë Allahu ç'së më vesh, ç'së të kena më vesh. A ka thënë Allahu xhelolla çkaç tik i barsh ndemi, çaç kim po të bëjemi. Un kom barsh kaç ndaj teje, kaç kom barsh ndaj teje. Çka ka për tek soi e këna me çefe me zell, por jo më ndinim me mosvetim. Se nuk ka më mirë se më ngunjë. E nuk ka më mirë se çajë me kon, Allahu xhelolla. Nëse Allah kur ka vob obligime, s'ka unë nëse vendosi rregull në shtëpi, apo gjithmonë shikoj interesin tim. A më jone më çunç kat saot jam unë më bëkët. Dë gjithmon kujdesi për interesin tim, kam mundsi me i dëmtu të tjerat. Po nuk shikojm as interesin tim, as tonas do ti. Shikojm a çfarë Allahu ka thënë. Dhe kjo është më e migra, më e rehati vallaj. Sa familjen do të rehatoheshin. Sa keç kuptien, më spajtimë do të anulohesh, do të largohesh tërësisht. Nëse nëse do të mbretëronte në mesin tonë Fjala e Allahut Azza wa Jell dhe fjala e Muhamedit Sallallahu Alejhi dhe Selam. A nuk na manduar që të mbretërë familjet tona fjala e Allahut Azza wa Jell. Që Allahu t'jat ai që dëgjohet. Çka ka thënë Zoti na bëjmë? Kjo është më e mira e mundshme. Dhel Sallallahu Alejhi dhe Wala që të largon nga familjet tona mospajtimet, keqkuptimet, të lashët problemet e ndërmjeshme, elë sallane më ndihmuar se çt na largon urrëjtja mes vete, zili mes vete, xhelozin, ne kërkë Allahu dashurinë e rahmetin mes vete. Të duhemi e mos lakmojmë, por të gëzohemi kur dikush ka, e të mërzitemi kur dikush nuk ka. Të gëzohemi me gëzimet e të tjerëve, e të hidhrohemi, të mërzitemi me mërzitë e të tjerëve, të duhemi për hijtë Allahu xhela xhealu. Kjo është ajo që na e garanton rahmetin e Allahut edhe lumturinë në këtë botë. Me kaçë shikojë ndëruar personte po japon fund ka së dhe këtimi së një ardhë fundi, deri në, takimin, e, deri në takimin e arshëm, Allahu Gjellewala, ju shpërbleft, e në qësë kemi haruar në dënjë gjë përsonëtë, me lene Allahot e kompenzojmë në takimin e arshëm. Dhe në takimin e arshëm, Zotë Gjellewala, ju ruajt, au kujdes për juve, edhe u dhashtë të mirën në dënjë e në ajret. Salamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.